Psalmul 81 de mulțumire către Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îți mulțumim că prin smerenie mintea, inima și sufletul nostru ai curățit. Doamne, Duhul Sfânt îți mulțumim, fiindcă de jurăminte, blesteme, falme și vrăzune dezlegat și puterea lor ai risipit. Doamne, Duhule Sfânt, îți mulțumim, fiindcă în respectare legii și porucelor tale ne-ai rânduit. Doamne, Duhule Sfânt, îți mulțumim, fiindcă de rugăcin post și slujbe sfinte ne-ai îmbrădnicit. Doamne, Duhule Sfânt, îți mulțumim, fiindcă prin cuvântul tău smerit ne-ai înțelepțit. Doamne, îți mulțumim, fiindcă diamantul sufletului nostru l-ai agonisit. Doamne, Duhule Sfânt, îți mulțumim, fiindcă prin adevărul Tău ne-ai sfințit și rugăciunea minții în inimă ne-ai dăruit. Doamne, Duhule Sfânt, îți mulțumim, fiindcă între cei aleși și binecuvântați ne-ai primit. Doamne, Duhule Sfânt, îți mulțumim, fiindcă pentru noi te -ai rugat și Duhul rugăciunii ne-ai dăruit. Doamne, Duhule Sfânt, îți mulțumim, fiindcă tămâia și smira rugăciunilor noastre la cele luat, fiindcă Te-am iubit.